64. Az igazi ősz még nem érkezett meg. A budai hegyek fáiról még alig hullott a levél. A fű talán még zöldebb volt, mint nyáron. A külváros nagybérházai közt azonban nem zöldelt a fű sehol. A lapály utcában csak a szeptemberi nap tékozlón meleg sugarai igyekeztek elhitetni a lakókkal, hogy nincs még vége a nyárnak. Szabuyék nyitott ablaknál ebédeltek. De hiába fénylettek a tiszta tányérok, evőeszközök, a kisé már fakult virágmintás mintás abroszon, mintha felhőült volna a lelkeken. Az öreg szabó most erőltetetnek hatott, s felesége vezény szavaiban is több volt az aggodalom, mint az eréj. Lassan egyél, ícukám, nem űz a tatár. De még anyát se. Ami nagyjából egyre megy, fűzte a figyelmeztetéshez hamisan csengő tréfálkozását szabú. Icu azonban, mint a sikerült volna lerázni a magáról a mostanában megszokott mélabúját hirtelen támadt jókedvel mondta. – Most az egyszer semmiféle beleszólást nem fogadok el a táplálkozás mikéntjébe. Ha gyorsan akarok enni, gyorsan eszem. Ha lassan, akkor fél óráig is elmajszolok egy barát fülét. – Kérdés, hogy fél óra alatt megpuhul-e? – jegyezte meg Szabó kötődve, s a feleségére pillantott. – Papa, magad mondtad, hogy valósággal elomlik az ember szájában – játszotta a sértődött háziasszonyt Szabóné, s az emberére nézett, hogy érti a tréfát. – Azt a rántott levesre mondtam. A derejére nem tettem megjegyzést, mert tudom, hogy kényes vagy rá. Apunak nem ízlett a dereje? kérdezte Icu szórakozottan. Mit tagadás, kislányom, ha meós lennék, a gundelétteremben nem ütném rá a stemplit. Szabónak ezzel a tréfás mondatával aztán el is fogyott a házas pár minden ötlete, amivel el akarta terelni Icu figyelmét sötét gondolatairól. Csöndült a szobára. Csak a tányérok és az evőeszközök rentek néha. Ebéd végeztével, Icú hirtelen elhatározással felállt az asztaltól. Gyorsan felöltözöm, és indulunk a városba, anyu. Hová és miért? lepődött meg Szabó. Ma végre hozzájutok, hogy elvigyem anyut, és megvegyem számára azt a melegpongyolát, amit ígértem. Igen, ilyenkor ez a leghelyesebb tenni valamit. Lám a nők mennyivel leleményesebbek a férfiaknál. A férfiak, ha ennyire elhagyatottnak, kiátszottnak, megalázottnak érzik magukat, mint most icu, kocsmába mennek s berúgnak. Vagy azon gyötrik magukat, hogyan váltsák meg a világot. A nők kipanaszkodják magukból a fájdalmat, beülnek a barátnőjükkel egy presszóba, vagy fodrászhoz mennek. Addig barnahajuk volt, szőkére festetik, esetleg elvonszolják az anyjukat a városba, hogy télire meleg pondyolát vásároljanak neki. Szabúni először nem értette a dolgot. De kislányom, meg vagyok én a régiben is tiltakozott. Miért akarod a pénzedet én rám költeni? Csak kiáltotta Icu már a másik szobából öltözködés közben. – Hát ebből tudhatod, mama. Csak. Érted, ugye? – Érti az ördög, – mérgeskedett szabóni, Aztán suttogóra fogta a hangját. – Olyan ez a lány, olyan különös. Egyszer csicsereg, mint a fecske, másszor meg szótlan, mint egy öreg bánatos bagoly. Csak bámul a semmibe, ahol nem látni semmit. – Ne félj, – mondta most már szabú is halkan. – Ő biztosan lát valamit. Gondolod, hogy halász ferit? Még mindig? Még mindig? Alig egy hete találkoztak. Nem pusmogni a Icú tetőtől tapig ta átöltözve került elő a másik szobából. Hallgatózni talán illik? kérdezte mérgesen szabóni, aki szégyelte, hogy a lányuk rájuk pirított. És egy felnőtt lány magán beleavatkozni? Vágott vissza Icú. – Aggódunk érted, Icukám! – békítette az apja. – Fölösleges! – Na, látod, mama, mondtam én, hogy fölösleges. Én nem akarok beleavatkozni a te magán ügyeidbe. Még azt se tudom, hogy egy héttel ezelőtt mi történt köztedés halászferi között. Megkérdeztem én, hogy mi történt. – Nem kérdeztem meg. Szabóni töprengve nézve a nyitott szekrényből kikandikáló cipőit mintha százszor jobban érdekelné annak az eldöntése, hogy melyiket vegye fel, mint Icu szívügyei. Mi történt egy héttel ezelőtt? Icu szívalakú arcára árnyék borult. Aztán összeszedte magát és keserűen folytatta. Halász úr, megette a fagylaltot, amit én Tibornak hozattam, Csinált egy kis féltékenységi jelenetet. Érted, anyu? Ő! Erre én fizettem és otthagytam. Most pedig készülj! Megyünk pongyolát venni. És azóta nem láttad? De láttam. Néha megvár a gyárkapuban, de hozzám csatlakozni már nem mer. Nem volt ez valami szívet-lelket melengető ebéd utáni beszélgetés. S nem is csak ez az egy gond nyomta az öregek vállát. Icuék távozása után szabó gondolatai az egyéb családi bajok körül keringtek. Ezért örült Péterinek, amikor becsöngetett hozzájuk. Jöjjön, jöjjön, Péteri úr! Egyedül vagyok itthon. Képzelje, a lányom pongyolát vásárol az anyjának. Bementek a városba. Nem kapnak szépet, se ott, se máshol, állapította meg Péteri, mintha már hetek óta csak női pongyolát keresett volna az üzletekben. Hiányos az árú Azért olyat csak találnak, ami a feleségemnek megfelel, mondta Misicunak. Aztán nehogy valami kacérpongyulát vegyetek anyádnak. Ó, Szabó bácsi humora aranyat ér. Engem annyira meg tud nevettetni, kérem. Mindig, de mindig megnevettet. Hát, az ember csak beszél-beszél, hogy elterelje a figyelmét a gondokról, sóhajtott Szabó gondterhelten. Valami baj van? Érdeklődött őszinte együttérzéssel Péteri. Icukának talán végleg szépment az eljegyzése. Az is Péteri úr, aztán a kisebbik fiam, ők a vállópert várják, a nagyobbik fiaméknál a kisgyerek skarlátban fekszik. De, mint örömmel hallottam, Petike túl van a veszélyen. A közvetlen veszélyen, de ki tudja, nem marad-e valami vissza. Reméljük, hogy nem, kedves Szabó bácsi, nem szabad elkeseredni. Hát, nem is Péteri úr, csak tudja, Néha rátelepszik a baj a családra, Úgy összekavarodik minden. Ez azt kérem tisztelettel. Ami azt illeti, most nem csak maguk, Más ember se tudja, hogy nevessen vagy sírjon. Én személy szerint legszívesebben sírva fakadnék. No, Péteri úr, magának miféle bánata van? Nekem Szabó bácsi. Nekünk. Ez az olimpia, kérem. Ez a leégés, ha szabad így kifejezni magamat. Hát mi ezt kérem? Hat aranyérem. Ezért volt az a nagy felhajtás. Kevesli? Hogy kevesleme? Egyenesen megvagyok rendülve, kérem. Hol vannak a vízipólózók, a futbalisták? Nem is tudtam, hogy maga futballrajongó Péteri úr, hogy meccsekre jár. Én kérem tisztelettel. Ki mondta, hogy én meccsekre járok? Akkor miért fáj magának, hogy a futballban csak a harmadik hely a miénk? És a nemzeti becsület, az semmi, tisztelt Szabó bácsi. Ezek a mi híres aranylábú fiaink, ezekre a futballistákra építettük mi az olimpiai reménységünket. Aztán, aki nem volt olyan nagyon esélyes, az győzött. A kis török, meg azok a fiatal csepeli fiúk az öt tusában. parti, meg kardvivók, az semmi. Gyönyörű, kérem, tagadhatatlanul gyönyörű, de annyi esélyes vesztett. Ez, kérem, katasztrófális. A játék az játék, az győz, aki jobban játszik. Hány világ nagyság éget le például az atlétikában? Sok, nagyon sok, kérem, de ez nem vígasztaló. Én kedves szomszéd, elmentem és megnéztem az ünnepét egy ismerősömnél, akinek van televíziója. Hát Péteri úr, az olyan gyönyörű volt, azok a magyar fiúk, akik ott győztek, azok megérdemlik, hogy büszkék legyünk rájuk. Persze, persze, kérem, de beszélgetés közben majd elfelejtettem, hogy miért jöttem. Majd elmondja, van időnk. Tetszik tudni, szervezem a társadalmi munkát a grund elpanírozására. Egyéni meggyőzés az eszközöm, mindenkivel külön foglalkozni. Így csöngettem beteg napeste este a harmadik emelet háromba. Bizonyos berúkékhoz. Tetszik őket ismerni. Futólag zárkózott népek és mogorvák. Jaj de még mennyire? Szóval becsengettem, de a lakásból akkora zaj hallatszott, hogy elnyomta a csengő hangját, mintha egy kis üzem dolgozna odabenn. No, fene! Addig dörömböltem, amíg ajtót nyitottak. És mit láttam? Mi van a frissen renovált lakásban, Szabó elvtárs? A konyakövén valami öreg talpfát hasogattak, a szobában ládákat szögelt össze a nagyobbik fiú. Piszok, szemét, hulladék, feltört, konyhakövezet, levert falak. Felháborító, majd felmegyek és beszélek velük. Alig vártuk, hogy tatarozzanak, s most, amikor mindent rendbe tettek, nem hagyjuk, hogy mások tönkre tegyék. Icu és az anyja elhatározták, hogy a körúton is benéznek néhány üzletbe, mielőtt tovább mennének a belvárosba. Már az első boltban szerencséjük volt. Igen bőséges választék volt pongyolából. Volt itt sötét és világos, mintázott és sima. Csak éppen mindegyik vékony nyári anyagból készült. Így tovább mentek. A következő üzletben már melegebb pongyolák is akadtak. De itt meg a választék volt igen gyatra. Szabónénak egyik sem tetszett. Látott viszont olcsó és nagyon csinos hálóingeket. Rábeszélte ícut, hogy vegyen magának belőlük egyet, igazán kedvező áruk volt. A harmadik üzletben akadtak végre olyan pongyolára, amelyik megfelelőnek látszott. Nem volt drága, de nem is volt olcsó. Csak hogy szabóné túl fiatalosnak találta. Ellenben volt ott egy kardigán, amiről icu nem tudta levenni a szemét. Többször is oda témfergett a polcoz, ahol a kardigán fölött egy hölgy tétovázott azon, megvegye vagy ne vegye. Szabó négy gyorsan határozott. Blokkot állítatott ki róla, s icuval kifizettette a pénztárnál. A lány csak akkor eszmélt rá, hogy övé a megcsodált ruhadarab, amikor a csomaggal kiléptek az utcára. A pondyula vásárlással a belvárosban sem volt több szerencséjük, amelyik tetszett icunak, nem tetszett az anyjának. Belvárosi vándorlásuk eredménye egy icunak vett olcsó sál, meg két pár harisnya és egy igazán aranyos gumiból, vagy valamiféle műanyagból készült színes karika, amelyel az ember, ha akarja, varkocsba foghatja össze a haját. Mikor már holt fáradtan az utcán, Icu lecövekelt egy cipőüzlet előtt. Ha már nem tudunk pongyolát venni, mit szólnál legalább egy jó, puha házi cipőhöz? A téli pongyolákból úgy látszik még nem érkezett elég az üzletekbe. Ugyan Icukám, van én nekem papucsom. Ismerem azt a nagyon jó papucsot, az alpa már régen papundekliből van. És a meleg bélés is kikopott belőle. Megvesszük anyukám ezt a meleg házi cipőt. Jönnek a hűvös idők, hideg a konyhakő, és neked fáj a derekad, ha csak egy picikét is megfázol. Előre! Te, icu, én nem bánom, de... De? Ha jól közelebb, nem akarom hangosan mondani. Mennyi pénzed van még? Icut meglepte a kérdés. Gyorsan kinyitotta a táskáját, Idegesen turkálva kereste meg a pénztárcáját. – Te jó Isten! – kiáltott fel, amikor belenézett. – Semmi? – Húsz? Harminc? – kezdte számolni a pénzt 44 Negyvennégy forint és pár fillér. Azért jöttünk be a városba, hogy neked vegyünk egy meleg téli pongyolát, aztán én vásároltam magamnak össze-vissza mindent. Semmi feleslegeset nem vett téli cukám. De hát, ez szörnyű anyukám, restelkedett icu. Egyiküknek sem volt kedve még hazamenni. Mit is mondanak majd otthon erről a vásárlásról? Szabónénak különben is dolga volt a szövetkezetben, ahová Irén ajánlotta be, ícu pedig elhatározta, hogy felkeresi útkát. A fáradt szabóné igazán megkímélhette volna magát attól, ami a szövetkezetben várt rá. A fogadtatása ugyan nem lehetett semmi panasz. – Tessék, drágám! – mosolygott feléje íróasztala mögül a korom feketére festett hajú szőkéné. – Fáradjon bejebb, foglaljon helyet! Jókor jött, éppen van egy lélegzetvételnyi időm. De ez az adminisztráció, ez megöli az embert. Dohányzik? Ó, nem, még csak az kéne, még az uram is leszokott, bár most újra rákeszte. Akkor nem sok értelme volt. Hát nem. No és mi újság van? kérdezte Szőkéné, akit Irén csak Olgi emlegetett. Semmi jó, a kisunoka tetszik tudni, a petike szegény a járványkórházban van skarláttal. Igen, tudom, Ircsi mesélte. Ircsi? Már úgy értem Irén, Ircsi-nek hívtuk lánykorában, de maga biztosan nem azért jött kedvesem, hogy erről társalogjunk. Nem kérem, nem ezért jöttem. A múltkor ugyan volt egy kis differenciánk, de talán már el is tetszett felejteni. Az igazat megvalva egy kicsit többre számítottam, igyekezett enyhíteni a korábbi vitát Szabóné. Minden szövetkezeti dolgozó így kezdi. Azt hiszi, az ő a legszebb a világon. Mindenki egy vagyont akarna érte. Pedig hát, azt még el is kell adni. Szóval, ez nem differencia. Legalábbis részemről nem az. Az enyémről se, mondta meg könnyebbülten Szabóné. Úgy örülök, tessék mondani, lehetne szó újabb munkáról? Munkáról? Hogyne? Éppen jókor jött. Ha most szép árut szállít, módonban lesz többet fizetni. Ne tessék haragudni, szégyenkezett Szabóné, de úgy hallottam, hogy némelyik ilyen háziipari termelő szövetkezetben Szőkéné hirtelen nagyon hivatalos hangra váltott, mert sejtette, hogy Szabóné valamiféle kéréssel rukkol elő. Nem, HTS, yes, javította ki. Hisz háziipari szövetkezet. Egy szóval Ismerek asszonyokat, akik szintén dolgoznak ilyen hiszben, hogy is mondjam, előleget szoktak kapni. Előleget? Nálunk legfeljebb régi szövetkezeti tagok szoktak előleget kérni. De kapni azok sem mindig kapnak. Nem szeretem az előleget, mert kényelmessé teszi az embereket. Hirtelen elhallgatott, majd kedvesebb hangra váltva folytatta. Maga persze más, drágám. Az írcsi anyúsa. Igen, az írcsi mennyi kéne? Szőkéné az asszony stílusához igazodva kérdezte. 500 menne? Bizonytalankodott Szabóné. 500? Latolgatott néhány másodpercig a másik. Ledolgozom az utolsó fillérig. Szóval kaphatuk. Tessék! Szőkéné kiúzta az íróasztalának egyik fiókját, kivett belőle néhány bankjegyet, és átnyújtotta az asszonynak. – 500 forint. – Köszönöm. Szabóni idegességtőreszkető kézzel, de boldogan tette el a pénzt a táskájába. Ezzel az utalványjal pedig menjen be a központba, ott megkapja a rendelést és az anyagot. – Majd meglátja az elnök kartársnő, hogy tudok én horgolni. Nyugtát ne írja a kalát. – De igen, itt van. Szabóni lassan szótagolva aláírta a papírt. Szabó, János, né, így, de kérem, ne tessék haragudni, az összeg nincs beírva. Csak ugyan. Lám, milyen szórakozott vagyok fecseged Szőkéni. Ez az adminisztráció, kikészíti az embert. Nem baj, majd beírom. Pádrágám, csókolom Ircsit! Ezekben a percekben Irénnek fogalma sem volt arról, hogy írcsiként emlegetik a város másik végén. Aggódva kísérte tekintetével az előtte jövő menű orvosokat és ápolónőket. A kórházban arra az ápolónőre várt, akinek telefonálni szokott, hogy kisfia állapota felől érdeklődjék. – Maga régen vár? – kérdezte tőle bátortalanul egy nemrég érkezett, szerényöltözetű fiatal nő. Irénnek nem sok kedve volt az ismerkedéshez. Tíz perce, válaszolta Kurtán. Tíz perce? Igazán nem sok. Én most jöttem, de már a hideg az izgalomtól, hogy mi van a kislányommal. Az elvtársnőnek is van itt valaki-e? A fiam? Nekem a kislányom. Tizenegy éves. Olyan okos, gyönyörű kislány nincs még egy kőbányán. És most agyhártya gyulladással fekszik ideben. Vírustól kapta. A nőnek könnycseppek gördültek végig az arcán. Irén ránézett a fiatal asszonyra, s arra gondolt, hogy az agyhártya gyulladás nagyon súlyos betegség. Borzasztó! – mondta szórakozottan. Ahogy leteszem a műszakot, rohanok ide, mesélte tovább a nő. Mindig attól félek, hogy azzal fogadnak, jaj, kisemerem mondani. Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni. Tessék mondani, meg lehet ebből gyógyulni? Biztosan. Rettenetes, hogy be sem engednek a kislányomhoz. Az elvtársnő sem mehet be a fiához. A kisfiamnak skarlátja van. Ó, az is csúnya betegség. Mióta? Már kezd kilábalni belőle. Tessék mondani, jók itt az orvosok? Az orvosok mindenütt jók. És tessék mondani, már, bocsánat, búza már vagyok. Szabóni, mutatkozott be Irén is az asszonynak. Kőbányán dolgozom a sörgyárban, címkéző vagyok. Gondolja, hogy a doktorok meggyógyítják a kislányomat? Minden bizonyal, mondta Irén, és türelmetlenül pillantott a nővérek szobája felé, hátha előkerül végre az a nővér, aki számára jó hírt hoz. Nekem senkim sincs csak is Margitkámon kívül, panaszkodott a mellette várakozó asszony. Az uram ötve-hatban kiment, ő volt, de csak bánya munkát kapott, és Belgiumban odaégett egy bánya tűznél. Rettenetes! nézett rá Irén döbbenten. Csak a kislányom, Margitkám, de nem láthatom, ha csak legalább az ajtóból egy pillanatra... A fiatal nő újra sírni kezdett, és Irén szeméből is kicsordultak a könnyek. Maga sem értette miért, hiszen az ő kisfia már túl volt a veszélyen, és nem az ő férje égett meg ott messze, annál a belgiumi bánya tűznél. A frissen festett falak szinte ragyogtak világos pompájukban. A feketére festett korlátok is jól illettek az újra csiszolt és néhány helyen ki is egészített műkő lépcsőfokokhoz. Szabó bácsi mégis elégedetlen kedve lépegetett házuk felső bemeletei felé Péterivel. – Szép, szép, minden szép! – mondta szuszogva. – De a legfontosabbat csak kifelejtették a tatarozásnál. – Mit, ha szabad kérdeznem? – A liftet! Ha úgy tetszik gondolni, talán forduljunk vissza. Péteri örömmel kapott az első nehézségen, ami ürügyül szolgálhatott volna a búkéknál tervezett látogatásuk elhalasztására. Szabó azonban igaz, hogy morogva, de makacsul baktatott felfelé. A felső emelet körfolyosója hasonló volt az övékéhez. Ez az, itt laknak. Péteri megállt végre az egyik lakásajtó előtt. Szabó csengetett, aztán újra és újra, de nem a ajtót. Nincsenek itthon, állapította meg Péteri boldogan. Vállát olyan mozdulattal húzta fel, mint aki sajnálja, hogy nem találkozhat a veszekedő lakótársával. Majd talán egy másik alkalommal. Az ajtó azonban mégiscsak kinyílt, és az ajtórésben megjelent egy frissen borotvált férfi arca, sima vonásokkal, szürke szempárral. – Mit akarnak? – förmett Szabó ékra. Szabó János vagyok, a lakóbizottság helyettes elnöke – mutatkozott be Szabó. – De maga tudja, hiszen maga is szavazott. – Szavazott az öreg isten, nem én? Én sose veszek részt az ilyen hókusz-pókuszokban. – Jellemző – állapította meg Péteri. – Mit akarnak, nyögjék már ki? – támadt rájuk Bertók. – Beszélni magával? Mondta Szabó olyan nyugodtan, mintha a legudvariasabb fogadtatásban lenne része. – És ha én nem akarok? – kérdezte szemtelen vigyorgással a férfi. – Akkor is beszélni fog velünk – jelentette ki határozottan Szabó. Péteri lakótárs szervezi ugyanis a társadalmi munkát. – engem nem érdekel – vágott a szavába Bertók. – Hogy mit szervez ez a lisztkukac? – Lisztkukac? Horkant fel Péteri vérig sértve, s Ádám csutkája lefölmozgott idegességében. Ezt nekem mondta? Kikérem magamnak? Szabó bácsi a tanú? Nyugalom, Péteri úr, nyugalom, intette Szabó. Hát, ha erről a társadalmi planírozásról akarnak beszélni velem, akkor jobb, ha eltűnnek. Én ilyen hülyeségekben nem veszek részt, jelentette ki Bertók, és Péteri tutánozva, Gúnyos mosolya meghajolt a kereskedő felé. Alászolgálja! Kisztihand! Tisztelettel! Azt hiszem, jobb, ha én visszavonulok, Szabó elvtárs, mondta Péteri szinte könyörgő hangon. Szabó azonban úgy tett, mintha nem is hallaná. Láthatóan nem volt kedve egyedül maradni a sima képű durva emberrel, aki jóval fiatalabb volt nála, de a tárgyalás sem volt hajlandó abba hagyni. – Gondolom, hogy magát azért nem érdekli a Grund rendbetétele, mert előbb a saját lakását kell rendbetenni, hiszen olyan, mint egy szemétdomb. – Micsoda! – ordította Bertúk. – Neki kiabáljon, emelte föl most már Szabú is a hangját. – Kérem, kérem! – rimánkodott Péteri. – Azt hiszem, mégis jobb lenne ezt a kérdést a lakóbizottság elé utalni. – Majd én beutalom magát valahová. Vágta rá Bertók. Sértegetnek, hogy szemétdombon lakom. Honnan veszik a bátorságot ehhez a rágalomhoz? Na, mit mondtam, suttogta Péteri. A konyha kövezete olyan, mint egy falusi szekérút. Nini, a víci ajtó is be van törve. Mit lesekszik maga az én lakásomba? Hallja, mi van abba, ha betört az a vacak furnér? Talán faragott ajtókat tegyünk a vicéére, borovi fenyőből. Bátorodott neki Péteri. – Bizony, abból több aprófa kitelne, – mondta nyomatékkal szabó. – Miközük hozzá? – dühöngött Bertók, és gyorsan behúzta maga mögött az ajtót. – Miért csukta be? – Mert az én lakásomba, az én életembe senki ne dugja be az orrát. – Akkor miért maradt mégis ide kint velünk? – lett egyre merészebb Péteri. – Levegőzni akarok. Válaszolt gúnyosan Bertók. A guztusáról nem vitatkozunk, ha a lépcsőházi levegőt kedveli, vágott vissza Szabó. De a lakásáról igen. Ez az én lakásom, ebben nincs beleugatás. Azt csinálok benne, amit akarok. Benne, de nem vele, mérgeskedett Péteri. Ez csak bérlemény, havi nyolcvan forintért. Ez kétoldalú szerződés az állammal. Erősítette meg Szabó. Én nem írtam alá semmiféle szerződést. Látja, ennek örülök? Miért örül annak, hogy nekem nincs szerződésem? Mert a nem létező szerződést könnyebb felbontani, mint azt, ami van. Ki akar innen lakoltatni? Az ilyen lakásrongálót ki kell tenni. Van elég tisztességes lakásigénylő. Honnan költözött maga ide Bertók? Semmi köze hozzá. A lakókönyvben megnézhetjük, készségeskedett Péteri. Meg is nézzük. Nézzék csak, a Valéria telepről jöttem. Na most boldogok? Nem az a baj, hogy maga eljött a Valériáról, állapította meg Szabó. Hanem az, hogy magával hozta a régi Valéria szellemét. És mi nem akarunk-e félét? bátorodott fel újra Péteri. Örülök kérem, hogy a Valéria eltűnt a földszínéről, és hogy új lakótelep épült a helyére. – Akkor menjenek oda! – kiáltotta Bertúk. Befordult a lakásba, és bevágta maga után az ajtót. Már bellőről ordította. – És meg ne lássam magukat többet ezen a folyosón! – Pedig még fog látni? – kiabálta dühösen Szabó. – jövünk de nem ketten. Jönnek a tanácstól, meg a házkezelőségtől is. Visszafelé menet kocogtak a lépcsőn, Spéteri megkérdezte. Csak ugyan kijönne valaki a tanácstól, vagy a házkezelőségtől? Tudja az ördög, vonta meg a vállát Szabó bácsi. Honnan tudhatom én azt?